Og klokken er blevet syv. Det er tid til den 48.20. og sidste udgave af DJ Breds brevkasse. Der er store nyheder i brevkasseverdenen, som jeg har mig til at fortælle om. Brevkassen kommer til at opstå i en ny version. Kan vi lige snakke lidt mere om efter det her over? med The Barcase, nummer Freaky Behavior? Er det noget, du kan relatere til? Så, kan du fortælle os om noget af din freaky behavior og ringe ind på lægnofonen på 42-66-29? Jeg du jo ikke en dag med freaky behavior i dit uge, altså. f r E k y b a Rødehuset i Netto har egne tang med, har egne handsker med freaky behavior. Tager på Lydernes Kunstudstilling i dag, som er at præsentere. Tak til alle der har sendt værker ind. i så der har de stillet en, øh, en fryser op med eller sådan en kølekomme med Red Bull, lige ved øh, pandenautomaten. Altså hver gang, at, at pandenautomaten stjæler, ikke giver mig pand fra en af mine øh, dåser, så pander jeg bare en helt kold af butikkens helt kold Red Bull. Det er meget nemmere end at tage kontakt til medarbejderen, når man slipper for den der lydmylske der er ham der, der, skal have sin 3 mistede kroner i pannet. Det freaky behavior jeg det er her med at tilstå. Til inspiration. Er der noget freaky behavior, du har lyst til at fortælle dig sammen? Eller så ring ind på telefonen på 42, 56. 84, 29. Men øh, jeg sidder her jo ikke helt alene. Har vi dig med derude, Mexico? Det kan du tro. Hvordan går det? Det går så fint. Så fint? Ja, det går udmærket, synes jeg. Okay. Det er dejligt at være øh, tilbage i Mixi-sædet og sende du... radio. Ja. Jeg har ja. glædet mig til det. Fedt. Det er godt at have dig tilbage, Mixi. Tak skal du have. Sidst var det mixi Mixi og i dag er det Mixi-vang. Det er det. Men øh, vi har simpelthen så meget, vi skal nå i dag. Hvad med at starte med lige at øve os i fødekæden, lige at tjekke en besked, vi har fået på øh, legumfonen. Prøv lige at ringe op her en gang. Hej, du har en ny besked. Modtaget i dag klokken 13.24. Hej, vi øh, er brevet om Den her besked var egentlig tødtænkt som en øh, SMS-besked. Ja, den viser at være for langt. Så øh, nu får jeg ikke husvaret om den. Det, det er en pirat, der ringer her. Du får simpelthen fornøjet med en ægte pirat. Og som pirat, så er man på evig jagt efter den ultimative skat. Skatten, der gør, at man kan lægge pirateriets nøjer bag sig og leve, som man byrser uden bekymringer. Men som moderne pirat leder efter livets skattegifte. Hvad der må med i dem, er det guld, er det kærlighed, er det eventyr. Måske finder man først ud af det stødslag, hvad der egentlig er i ens personlige skattekiste. Det her, det er lidt en, en besked til Ruben uh, Putaneskan. Jeg kan huske ham fra tidligere. Uh, din skattejagt, dit livs skattejagt, på ingen måde her. Ja, den skattejagt, du muligvis er på nu, når du hører det her, den, uh, den har sit sidste stop, i dit eget flot, der hvor du går rundt om en anden fyrste, hvor kærligheden kommer og tager dig med på eventyr. Den viner, den er par for livet, og de kan genkende hinanden for den lyd, den anden laver. Hvis det dag skulle ske, at mig og Ruben med Puterneskan skulle blive blinde eller væk fra hinanden, så ville vores fælles liv være den tyr tyrkiske pop Ejda Tekan, med øh, sangen Bambaska Gabyri. Det er hendes take på den forløse I'll Survive. Det kunne måske være, at vi kunne få lov at smage lidt på den her. Alt i alt vil jeg egentlig også bare sige tak for nogle skønne programmer, som jeg til det seneste er lidt øh, til omvendt rækkefølge. Vilket på en eller anden måde har fungeret meget godt. Den har på en eller anden måde passet meget fint til min livssituation. Så havde jeg også en, en rene i baggrunden, som du havde de sikker på, så jeg skal sove. meget fint. Kærligste hils mig fra Gaia fra Holbæk Motorvejen. Kan okay, I have det? Det er lidt dejligt derude. Okay. For afly... Tak for din besked, Gaia fra Holbæk Motorvejen. Det var jo, øh, Gaia indgår i en korrespondence kors med øh, Roben fra Putanesca Kollektivet, som vi vel for et par måneder siden havde fornøjelsen. Ja, det, jeg tror, det var i oktober i hvert fald, hørte vi fra Putanesca Kollektivet som er nogle andre brevkassens lyttere, der, der virker meget lystig. Men øh, live skattejagt, øh, jeg fornemmer, at roben er blevet sendt ud på en form for skattejagt, øh, Geja fra Holbæk Motorvejen. Øh, øh, hvis du lytter med live, øh, Geja, vil du så ikke lige sende øh, titlen på det der tyrkiske popnummer, fordi det kunne jeg ikke lige afkode, og så kan du måske øh, uddybe lidt om, hvad det er for en skattejagt, du har sendt roben ud på. Lytterne, der har gjort DJ Breds til det, det, det har været i det snart to år. Skønt at høre fra jer. Men hvad er det, der kommer til at ske? Ja, der kommer DJ Breds brevkast, det sidste program, det her program. Men der kommer et nyt program, som kommer på en anden radiokanal. Der kommer et nyt program, der hedder DJ Breds program... Som kommer på Danmarks Radios P6 Fra om to uger af Begynder vi at sende på P6 DJ Breds program har også fået en besked fra Råben fra putanesca Kollektiv på Lægmofuglenheden. Nu skete jeg et svar til Geir fra Holvæk Motorvejen. Brevkassen er blevet arnested for en privat, erotisk skattejagt mellem Geir fra Holvæk Motorvejen og Råben fra Putanesca-kollektivet. Ah, freaky behavior of Iko Roosevelt med nummeret Tondohumbar fra Cameroon. Og øh, lige, det forholder sig heldigvis sådan, Miks at jeg kan faktisk name-drop bassisten på det her nummer. Åh, oh, hvor stærkt. Det er Vicky, Vicky Edimo, som er der Iko Roosevelt øh, fra Cameroon. Han er en rigtig, rigtig fed musiker, og er hit på hit med ham, så jeg har været inde og tjekke ham ud på nettet. Og så, fordi bassen var så fed på alle nummer, så har jeg tjekke ud, at man kunne finde ud af, hvem der spillede bas, Og så inde på siden Discogs, så se, hvad, hvilke andre skæringer medvirker i Dimo på. Og så fandt jeg faktisk... Jamen, i vi vi Dimo har også lavet nogle singler selv, for bassisten ligesom også får lov at synge og sådan noget. Men det, det får altså ikke tid til i dag, men det, det, det er en tilvægelig... En anbefaling lige, Helt klart en anbefaling. Måske Æh, skal vi lige forklare, hvad Bass Rogue går ud på. Nå ja, øh, ja. Jeg har en idé til, i stedet for at holde karaokefest, så inviterer man folk, man kender, til at spille bass. Øh, og så optræder man på en elbass, i stedet for med en mikrofon med sang. Og så klipper man basbordet ud på de sang, man optræder til. Og så skal man ligesom stå for bassdelen af nummeret selv. Det er den udfordring med det her nummer, når bassen er så god. Ja. Men det er jo en måde at, ligesom, at få tjekket, om man er så fed en bassist, som man selv går tror, tror. Det er rigtigt. Nu sætter jeg lige noget... Øh hyggelig stemningsmusik på. For at uddybe, øh, da jeg var i øh, campingsvognen i Portugal, der modtog jeg øh, et opkald fra øh, DR, som tilbød at flytte de brede brevkast til DR på P6. Og, og der var mit udgangspunkt selvfølgelig, øh, at øh, det kunne kun lade sig gøre, hvis hvis Mixi og Mixi og jeg blev indsat som et ledelsesled lige under Kenneth Plummer i DR-strukturen, og på den måde fik sådan og beslutningsmyndighed over alt, hvad der overhovedet bliver produceret, det er fjernsyn, radio, børne-tv, det hele. Så siden februar har forhandlingerne gået højt, og, og nu er... Mixi og Mixi og jeg er blevet enige med det om, vi er nået et kompromis, hvor vi er blevet enige om at sende på samme tidspunkt om torsdagen to, to timer på Danmarks Radios P6. Øhm, så hvis, hvis, hvis du er ked af, at det ikke kommer til at hedde... Ja, jeg må sige... At, jeg forestiller mig, at det ville være interessant måske, at folk ved, hvorfor programmet er nødt til at skifte navn. Fordi det, det var ikke noget, jeg sådan... Men skal vi ikke lige sige, at, at det bliver jo totalt fedt? Jo, jo. Og, øh, og også, at vi skal sende hver uge nu. Ja. Vi har varieret øh, sendetidspunkter. Eller ikke sendetidspunkter, men sendefrekvensen lidt, ja. mens vi har sendt DJ-brevets brevkasse på The Lake. Der har vi nogle gange sendt hver uge, og nogle gange hver anden uge. Ja. Og så var du øh, i campingvognen i en periode, så var der lidt stille der, ikke? Ja. Men, øh, men nu skal vi så sende hver uge, hele efteråret i hvert fald. Og grunden til, at jeg er frisk på det, er, at øh, brev, det betyder, at det som brevkassen så bliver til, nemlig DJ Breds program, at vi får mange flere lyttere, og man måske kan sådan lidt bedre arbejde med denne her, de lokal stemning hvor der er nogen, der måske hører brevkassen uden, eller hører det Breds program hjemme på deres køkkenradio, og så kunne programmet måske få flere øh, indslag fra lyttere, som, som ikke er i forvejen er sådan en del af de mennesker, der hører The Lake Radio, eller vi kunne få flere forskellige slags mennesker til at bidrage til programmet. Og det betyder jo, det kan jo give en masse forskydninger i den måde, som programmet foregår på og den måde, vi taler sammen på men jeg tror også, det kan være sundt for programmet og, og for mig personligt, og, at man ligesom prøver at imødekomme nogle flere forskellige typer mennesker ind i, i programmet øh... Det bliver rigtig spændende Ja, så øhm... Jeg glæder mig til det ja, jeg glæder mig også til det, men altså Grunden til, at jeg måske lige lidt lidt skeptisk i starten er, at jeg synes egentlig øhm, DJ Bredes brevkasse er her i det 48's 20. program blevet ret meget, som jeg gerne vil have det skulle være. Så jeg var også tøvende med sådan at lave om på noget, som egentlig fungerer lidt, som jeg synes, det skal. Så det er jo altid en afvejning, om man skal tage chancen med noget nyt, eller om man skal fortsætte med at forfine det, man er i gang med. Men Aftalen og det, vi har forhandlet med, det er om, at så lidt som muligt skal ændre sig, og Mixis, og Mixis følger med. Sendetiden bliver udvidet lidt. Det bliver hver uge. Det kommer til at hedde DJ Breds program, og vi får et mere avanceret telefonsystem, så vi måske kan holde... Øh de Breds karaoke-fest eller faste Fest i radioen på et tidspunkt. Vi kan lave nogle lidt flere, nogle lidt mere eksperimenterende ting med mange telefonlinjer og sådan noget. Så nogle ting, jeg har godt godt kunne tænke mig at lave. Flere lekmofoner på én gang. Flere lekmofoner på én gang. med er Og lyttere, der kan ringe ind og tale med hinanden. Vi kan køre noget dating-service. Vi kan køre vi kan der, der er nogle muligheder der, som vi blive udforsket. Så det, det, for mig er det væsentligt at prøve lave noget eksperimenterende, socialt, uforudsigelig lytterinddragende radio i, i en lidt større ramme. Og det, jeg håber alle, der har øh, givet noget af sig selv til brevkassen, har lyst til at, at tage med over og være med til det, vi kalder DJ Breds program. Og lige for at runde af her, jeg håber, hvis der er nogen spørgsmål, øh, hvis der er noget, du er bekymret for eller begejstret eller, eller du har du tænker sådan nom for fanden så kan de der lige prøve at gøre det der nu hvor de skal til at gøre det på den måde så bare send din spørgsmål eller din bekymring, eller hvad det kunne være på 42 forslag. forslag. på 42 66 89. send en sms eller ring så prøver vi at, at forklare så godt som muligt og lige for at runde af med det her med klassens team og det nye program så øh, vil bare sige at navneskiftet er var, jeg vil egentlig vil jeg helst have, at det bare bliver ved med at hedde DJ Breds Brevkasse, men og hos DR har de sådan en regel om, at hvis de først har købt nogle episoder af et eller andet program, der hedder DJ Breds Brevkasse, så skal de eje rettigheden til det navn for evigt. Så for ligesom at kunne gå væk fra det eventuelt fra samarbejdet med DR igen, så valgte jeg at kalde det bare DJ Breds program i stedet for, for så kunne jeg altid kunne kalde det DJ Breds Brevkasse. Hvis nu det ikke, nu det ikke går godt, og man bliver enige om, at det den her form for radio, den skal bare altid leve over på The jamen, så kan man gøre det, og så kan det stadig hedde DJ Breds brevkasse. Så det er historien om det. Det bliver spændende. Vi skal have en lidt anden øh, trøje på, kan man sige. Ja. Hvad tænker du på for en trøje, vi har på? Altså, så bliver det en programtrøje i stedet for en -trøje. Men, øh, jamen, ja Måske en lidt større trøje også. Måske sådan en... Lidt øh... anderledes, må ja. jeg... Jeg forestiller en... mig, at den er mere nian mere farvede eller et eller andet. Jeg har fået en besked på det, er også Måske er det sådan en, øh, en strikket svætter, der forestiller Europaparlamentet? Øhm. Det har jeg svært ved at forestille. mig <laughs> Okay, nu, nu har vi fået en besked fra Geir der skriver... Hej, Didier Brede. Jo, det var Aida Pekan med Bambaskabiri. Skattejagten, sku Skattejagten skulle egentlig først være i morgen, men roben er for dedikeret lytter og er skulle også med os derude. Ja det, det, det, det forstår jeg ikke helt, men øh, Gud, nu er der kommet en MMS-besked. Det er det med billeder, hvor der er billeder til, der står. Den er også fra Geja fra Holbæk Motorvejen. Det forestiller et skattekort, det ligner det er tegnet i Akvarel Det er en ø med nogle wow. lille vulkaner og sådan noget. Hele, det ser flot ud. Hey, Gaia, må jeg må godt lægge skattekortet op på Instagram, så de andre kan se det. Det tror jeg, de har gøre. Uha, så spørge øhm, tror jeg, ja, spørger jeg nok Ja, om det, så skal hedde DR-mofonen. Og det er fuldstændig rigtigt, Gaia. Det skal så meget hedde DR-mofonen, eller DR-mofonen. Eller doktor mofonen Som mange gang var DR, havde en DAP-kanal, der hed DR-soft. Og så altså, når jeg stod i køkkenet hjemme hos min bror og bladede på en dap så... Der var en masse internationale... Kanaler der på radioen, og så fandt jeg DR Soft, men jeg troede, det hedder Dr. Soft. Så jeg bare tænkte, ej, Dr. Soft, helt sikkert, det skal jeg prøve at høre, så hvis det, var er kanalen Og så har jeg også haft DR Mama. DR Mama, en kanal med mormusik. Den har de ikke mere, men nu har, så nu har de snart noget over på DR. Nu kommer de til at få noget, der hedder DJ Breds program. Hansen om 1957 og mig sværger. Hævn! Hævn over det rigide komma. Vi vil frisætte folket fra grammatikkens snærende bånd. og tilbyder pausekomma. Jeg insisterer på det minimale komma. Den kampsang ved at skrive. Den skal være vemodig. Man skal gå i takt med en gammel indkøbssædel bag hattebåndet og tårne. Tårne skal strømme. Man skal synge denne kampsang med næverne hårdt knyttet i lommerne. Hvad giver du mig? Inger med pelsen bad mig tilbage i januar om at spørge USA, om der findes amerikanske vikinger, for det tror hun ikke på. Desværre var jeg på Sky var jeg på Skype med USA til sen, så det er først nu jeg kan give hende svaret USA og Åge sværger Hævn Hævn over det grammatiske komme Vi har historien på vores side Men nu til det vigtige Jeg er på vej til middelfart eller bogense Det må du selv om Jeg har savnet dit program Hvorfor har jeg savnet dit program? Fordi din sendefrekvens har været lav, og fordi jeg først for nylig har opdaget, at du er begyndt at sende igen. Og nu er det slut. Ak. Tak for Radio i Mørket. Tak for så vedholdende har have fremført mine tekstmonologer. Jeg håber, du vil råbe højt en sidste gang i aftens udsendelse, for det er den bedste empowerment kur, jeg kender. Du vil altid være mit hjerte. savnet og fortæller. Jeg har lige lægget læg bag bus 66. Jeg har haft travlt. Har i lange perioder levet og åndet i telefonkøen til DSB's kundeservice. Har du hørt den baggrundsmusik, de bruger? Det er et remix af DSB's klassiske annonceringsmelodi. Altså tonerne DSBB. Øh, ja, altså... Det vil sige DSB. Ja, du forstår galoppen. Det er den sidste hvide tone i en oktav på et klaver, den hedder BB, så der kan man lige tilsnige sig sådan lidt B, hvis man skal være Beskeden fortæller: Det er et oplagt bud på musikken til Lytternes Kunstudstilling. Tjek det ud og smid et like. Desuden har jeg en idé til et værk, men den kommer i en sms for sig selv. Jeg håber, du vil synes, om visionen for ikke selv råd til at realisere den, og Jobcentret vil ikke anerkende det som virksomhedspraktik. Nej, ikke engang støtte projektet økonomisk. Men jeg har også savnet alle de andre. For eksempel Henning Langhalm på vej til leje og Henning Bigballe efter et besøg hos sjamanen Bjarne på Djursland. Hvad laver han den dag i dag? Har han også et bræk i håret? Eller er det kun mig, der er så desperat efter en ny sæson af taxa? Hvis Trier kan få lov, så burde stige Thorsbo også. Og jeg savner din korrespondent, Anja the Bitch. Hvorfor ringer hun ikke tilbage? Jeg har et sidste ønske, og det er længe siden, jeg har ønsket mig noget. Derfor, jeg ønsker mig flere historier for sukkerdrengen. Gider du sige det videre? Gerne tidligere i programmet. Vi kan lige nå det. BB. Tusind gange BB. Du kan berolige ham med, at de ikke alle sammen behøver at udspille sig foran en diskotek, Jailhouse i Nykøbing-Falster. Jeg har hverken kredsen eller livsserfaren. Har aldrig lært at spille 500. Op med humøret. hilsen. Vente Kenneth. Er en af mest trofaste og grundige bidrag yder. Jeg håber virkelig, at Kenneth vil bidrage til DJ Breds program også Der er virkelig Der er virkelig øh, brug for den form for følsomhed, som Kenneth han lægger for dagen øh, i det nye DJ Breds program på P6. Jeg håber, at du vil følge med os derover igen. Jeg har fået din andre jeg har fået dit, dit værk til lytternes kunstudstilling. Det tager vi lidt senere i, i udsendelsen, når, når vi rykker nye værker ind på udstillingen. Men godt at høre fra dig igenkendende, det har været. Ja, jeg forstår godt, at den lidt ujævne sende, hvor kvælt så nogle lange pauser så gør at man lige kommer ud af rutinen. Godt at høre det stadigvæk er derude og ligger i dyb bag busserne i ventekøer hos DSB. Ah, det er behagelig musik der. her. Ind i mit kalder er det vores kendte musik. vores kendet, vores brevkasse. Nu skal vi lige høre det nummer med Lotte Rømer. Velkommen Mr. Chips, vi er vendt mod at så Velkommen Mr. Chips. Jeg synger bare ikke en på det I Rødes har vi noget, vi kalder Lytternes Kunstudstilling, som er et kunst, en kunstudstilling, der eksisterer i det her radioprogram, hvor det eneste, du behøver at gøre for at være med på Lytternes Kunstudstilling, er, at du skal bare sende en beskrivelse af dit værk på sms eller på e-mail. En hver beskrivelse af kunst vil blive betragtet som kunst, og dermed blive et værk på Lytternes Kunstudstilling. Så du skal relationsteoretisk, det der... Lotte Rømerbanen med Velkommen Mr. Chips. Altså, hvem er det? <laughs> hvem, hvem er Mr. Chips? siger <laughs> altså, nu, nu... Nu... Nej, nu vil jeg nu det. Hvem er Mr. Chips? Ja, de sig, sig det Jeg må indrømme, jeg må tilstå, at det... Jeg gjorde det, jeg plejer at gøre, end da jeg hørte Velkommen Mr. Chips første gang, med Lotte Rømerbanen, og tænkte, det er mig, der Mister Mr. Chips. Så det siger noget sandt om mig, Mexi, at ja. jeg bare sådan... det må være... Det, jeg ved ikke, hvem det er. Det må men være mig. Det er jo så dejligt med musik, at det kan man ligesom have <laughs> selv. Ja. Og, og føle sig ramt af alle sangen. Ja, ligesom. nå. Så, nå, den er skrevet til mig. Nå, det det også... handler jo bare om mit liv, det her. Ja. Nå, ja. ja det, det, det er jo fedt. Det bliver jeg bare tilstå, at jeg har længe sat mig selv. Men det er også fordi, jeg godt kan lide Og jo lide i det tit. hele taget, det fede ved kunst, tænker jeg, at man ligesom kan ja, bruge det til noget selv. Eller... Altså, hvis ikke man skal sætte sig selv ind i det, hvad fanden skal man så gøre? Ja, det forstår jeg ikke. det er rigtigt. Jeg er, jeg er færdig med at skamme mig over det, Mixi. Du skal slet ikke skamme dig. nu kan vi lige... Øh... Ej, ved du hvad, nu er vi sådan et, et, et dybfølt humør. Nu tager vi lige den næste her også. Åh, oh, fra pladen udstillingen. Haragash, øh, plad, øh, Hasse og William, øh, nogle... Øh, Ja, det... Ej, de figurerede også i programmerne fra campingsvognen, Hasse og William. Det... Ej, det, det, det er god tråd, altså. Jeg kommer de med, du er min aller... Well, min 但云春 Jeg ser William, med du er min allerbedste ven fra pladen vandre udstillingen som. Jeg, jeg ved ikke meget om den plade, men det. Det Det, øh, det, er noget, det lyder som nogle. pedeller, der sidder rundt om et bål og spiller violin og synger om nogle dybfølte hippieagtige ting Jeg minder om jeg gemmer nummer fra den her plade til særlige lejligheder som i dag, og til campings fordi det kan ja, jeg virkelig godt forstå. Det er godt nok noget god musik. Ja. Jeg vil jeg. Ja, det er svært at tale om, ligesom, hvad det egentlig er, der er så fedt ved det, men der er i hvert fald en, der, der er ingen sådan, mediebevidsthed i det her musik. Der er, ingen, der er ikke nogen form for selvfremstilling eller selvpromovering, jeg kan afkode i hvert fald. Der er også noget med, at bandet ligesom sådan smelter meget sammen til én organisme eller én ting, synes jeg. Ja. Det man Ja, man kan godt høre de forskellige instrumenter, men det lyder også som et stort instrument. Det lyder i den grad, som om alle har stået i det samme rum og spillet samtidig, ikke? Altså, jo. Det, er det, det er ikke i, i dag, når man optager musik, så... Er det, I dag, nu om stunder, ja. Så er det meget altså, almindeligt, at man tager ting en af gangen i sådan en produktion. men her, altså jeg mener, den der violin er jo også, den er jo helt ude af skide, men det siger jo et eller andet om, det siger et eller andet om... Situationen. Det er nærmest en slags dokumentarmusik for mig Ja Hvad fanden var det nu jeg skulle øh... Nå ja vi har nogle ting Om lytternes kunstudstilling Er der formen. kommet nogle værker? Jamen, der Nå er... ja Kenneth har jo lavet et værk Ja Kenneth har et værk Og så har vi fået et værk fra en der hedder CCL Som jeg også har hørt om før øh, Men jeg kan godt være vi lige øh... ja, det... Nå ja jeg sætter noget helt tilfældig baggrundsmusik på, øh, som vi lige kan høre, mens vi hører Kænge værk. Velkommen til udstillingen. <laughs> Velkommen til Lytternes Kunstudstilling, hvor alle er kunstnere, hvis bare de kan beskrive et kunstværk. Det er sådan lidt på det her på en måde. Uh, det er lækkert. Ja, det lyder også meget som om, at vi prøver at sælge noget. Det, det gør vi ikke. Man kan ikke købe noget. Og det er også gratis at komme ind. Det er gratis at komme ind, og det er, er gratis... Det er også et gratis krasse ved Ja, ja. Ja. Så mange, du vil. Ikke langt. Lidt. Nå, men jeg tror lige, vi starter med Kenneths værk. Kenneth, han skriver... Kære DJ, jeg er et beskedenhedssender her at bidrage til Lydernes Kunsthutstilling. Jeg forventer ikke nogen fremtrædende placering på museet, men måske kan I finde plads til mit værk i forjen, eller i gangen til toiletterne. Det kunne godt være det her musik, der spillede ude i forjen. Men, men det gør det jo allerede. og Det er den ja. del af kunstverdenen, jeg bedst kan lide. Det er den del af kunstverdenen, der minder om det her musik. Ja. <laughs> det virker mig som det mest ærlige i stedet. <laughs> Nå, men nu vil vi høre værkene. Ja. Kenneth skriver. Kan du huske de der hvide havemøbler af plastik fra min barndom i parcelhus og rækkehuskvarteret? Der var både stole og borer, og i sjældne tilfælde også liggestole. Og de havde sådan nogle lange, tynde forhøjninger der, hvor støbeformens samlinger havde været. De skar i huden på en sommeragtig måde. Man længtes mod Sankt Hans. Nogle havestolsejere brugte hønder... Andre gik i ét med belægningen. Solen skinnede. Og i morgen skulle vi i fritter igen. Hvis du kan huske de havemøbler, så tag et hotel. For eksempel Hotel Radisserne. I København står der vist et på Amager. Og måske er der sat lys i vinduerne, så man på lang afstand modtager hilsen en god jul. Men det er ikke et krav. Eller tag en by. For eksempel Bogense, Fynens Barcelona. Hvis du kan huske de der hvide havemøbler plastisk, af plastik, så indret hele hotellet med dem. Alle værelserne, receptionen og morgenmadsrestauranten. Indret hele Bogense by, inklusiv Marinaen og Café Onkel, med de her tre slags havemøbler. Nu skal alle sove på liggestol, og i morgen skal vi fritter igen. Her slutter værket. I gavebutikken kan man måske sælge hvide havemøbler af plastik. Og baggrundsmusikken kan være noget med trommer, bord, stol, liggestol. Jeg ved godt, det er et provokerende forslag. Jeg ved godt, at klimaet græder hver gang, man tænker på ordet plastik. Plastik med C her i Kenneths sms. Ken Kenneth skriver plastik med C til sidst. Det provokerer mig lidt. Men kunne vi ikke for en gang skyld bare glæde os over menneskets idérigdom? Jeg ønsker alle et glædeligt... Øhm, Jævndyen og i se tre lys i mærket kærligheden for håbningens Kenneth. Vi har et helt hotel indrettet med plastikhavemøbler nu. Vi har en helt by. En helt by, helt bogen så fyldt med plastikmøbler. Hedeberget, som en får at Lad, lad mig, lad mig, mig. se. Øh, det var baggrundsmusikken. Wow. Yeah. Lad os bare kalde det bordsstolen, læggestolen. Nu har vi to værker på øh, DJ, øh, på Lytternes kunstudstilling. Det første værk, vi fik for øh, to programmer siden, var et IC3-tog, der stod på en bro ude foran Odense Banegårdscenter med et hyggeligt lys indeni i en togstamme fra de c tog Som så hyggeligt og indbydende ud. Jeg tror også, det er det Kenneth refererer til her i sin, sin besked. Og nu har vi en helt by møbleret med de der... Jeg kan godt huske de møbler, min mine der havde dem. De var over det hele. Jeg kan også godt huske de der forhøjninger, der hvor de er stømt, ligesom at man... Ja, det kan godt lige være en lidt skarp kant. Kan du huske dem fra læggestolen, eller fra siddestolen, eller hvad? Mest fra siddestolen. Hvor, hvor, vil, man tage, hvor vil det skære i en? Det på armlænden. Så kører man lige hånden hen over armlænden, okay. sådan, så lige kanten der, og så ah, skærer det sgu lige lidt. Det er også det, når man har et meget helt støbt møbel. Det er som om, at det er en menneskelig ting, at man gerne vil finde nogle kanter og nogle konturer, så man kommer automatisk til at fokusere på der, hvor det ikke er helt glat. Jamen, man prøver grænserne af for, hvor, hvor stolen til. Kan. Det har altid været en stor kvalitet ved Kenneths henvendelser til brevkassen, at der er mange detaljer, altså, det netop i den her art, hvor man har egentlig glemt det, og så kan man huske det, når Kenneth siger det. Det er et lidt sentimentalt tilbageskugende værk om plastik, som virkelig udnytter de grænseløse rammer, vi har i Lytternes Kunstudstilling. Inspirerende, Kenneth. Tak skal du have skal vi til et andet værk, vi har fået tilsendt. Øh, vi har fået sendt en e-mail fra vores lytter, CC Ill. skal vi lige åbne op for indbakken her. her. Har et klip at gøre? Så nu vi. Lyt til Saxman Jerry Johnson med Feel the Breeze i baggrunden. Dejlig, dejlig kunst, udstillingsmusik. C.E.L. har sendt en øh, e-mail e med en vedhæftet fil. Jeg starter lige med at læse C.E.L.s e-mail op. Der står, kære de der brevet. hermed sender jeg mit værk til lytternes kunstudstilling. Titel, famse, frokost og frisind. Jeg forestiller mig, at værket skal hænge i et smalt rum med højt til loftet. Altså sådan rigtig højt. Måske 4,7 kilometer eller så højt som jeres midler rækker. Ja, det er jo i hvert fald mindst 4,7 km. Tak for denne gang, og god vind. Man siger, at det, at det man giver, kommer trefoldigt igen. Og at man kun må gå ud til navlen. Så ja, der er meget forhold til mange varme hilsner, CCL. Men det var Jamen det kommer her, så no. skal vi høre hvad det er for en lydfil. Ah. C.C. har så beamer lidt ned fra Jerry jo, for det er, for, spændende. for det er Jerry. Et lydværk eksempel. Det er et lydværk. Nej, altså det, og det er jo en vigtig, det er jo ikke et lydværk, det er bare en beskrivelse af et værk ah, okay. i lyd, fordi så kan ja. værkerne være lige i det i ja, den ja, ramme vi har her i, i radioen. Men lad os prøve at høre. Her kommer uh, Cecil uh, bidrag til uh, lytternes kunstudstilling som er hedder famse, frokost og frisind. Jamen altså, i det øjeblik, det, det, der er noget, der finger, Så har man jo givet noget videre, ikke? Jo. Ja. Og det er jo, det er jo mange gange, det er jo ikke, det er jo ikke, det er, hvad skal man sige, det elementære, det er jo, det er jo den, måske, det er gip, eller, eller chok, eller, eller, og det kan være for godt og på ondt, jo. Ej, bare det er rigtigt, tak. Tak for værket, uh, Cici. Il. Der blev helt lidt, drøbet lidt kaffe i kopperne der. Det lyder som en god snak med, med farmor. Der er jo sit, sit berettende, livskloge humør. Bremse og frisind. Ikke det sidste ord er sagt i den sag. Oungeni Ungeni, ungeni Oungeni, ungeni Oungeni, ungeni ungeni Oungeni, Oungeni, Oungeni, Nili Mouana, Furaha, Halibita Kibambeli Yangwe. Nili Mouona, Ali shiba Furaha, Halibita Kibambei Yangwe. Mwanachi, mwanachi, mwanachi, mwanachi, mwanachi wanaj, Mwanachi, Mwanachi, Mwanachi, Mwanachi, Mwanachi, Mwanachi. Nili moona, visi ba Nili pita jana, ni nili, mwona, nili pitajana, ni umbani kwaku. Nili moona, visi ba Nili pita jana, nili Rafiki kapiya, Rafiki kasadi Rafiki zambawe, Rafiki ewange, baheri. Dona na keshu Pae itu dona na keshu Jiayau kongkosiye sasa tefu Ungeni ungeni ungeni Ungeni ungeni ungeni Ungeni ungeni ungeni Ungeni ungeni ungeni Ungeni ungeni ungeni limuona, ali furaha Ali bitaki Nilimuna, kuraha, ni limu ali shiba kuraha, ali bidaki ba meli angwe. Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji, Mwanaji. na ali shiba kusundi, ni lipita ni umba ni kwa ku. Ni limu ali shiba ni lipita ni ni kwa Rafiki ka Rafiki Rapiki Rafiki di Rafiki zambawe Rapiki e a Kwari tu tona na kešu Kwa tu tona na kešu sa Rafiki Sambawê Rafiki Ewange Faheer i turtona nakexu Faheer i turtona nakexu Jiayau sasa ni Ungeni, Ungeni, Ungeni Ungeni, Ungeni, Ungeni Ungeni, Ungeni, Ungeni Ungeni, Ungeni, Ungeni, Ungeni Ali Shiba Furaha, Alipita Bita Ki babele Yangwe, Ni limona, Ali Shiba Furaha, Alipita Bita Kibeli Yangwe. Wana chi, wana chi, wana chi, wana chi, wana chi, wana wana ni ali ni jana ni kwa ban Ni muona na, ni shiba huzuni, ni limpi ta jana ni ompani kwaku. Rafiki kapiya, Rafiki kazi, Rafiki samba we, Rafiki ewange. Baheri turto na na kechu, Baheri turto na na kechu, Jiaya okomosi e, Sasa ninde de. besked fra Rom fra Putanesca-kollektivet. Han skriver, kære de der brede mixis. Jeg har så mange følelser og tanker lige nu. Dem man har, når man er i komplet fornægtelse af virkeligheden, som en eller anden dag rammer en. Jeg ønsker, at dette univers skal være uendeligt. Jeg lærer noget nyt, hver gang jeg genhører programmerne. Hvis dette virkelig er den sidste udsendelse, så er I for alvor lykkedes med First Rule of Showbiz. Og First Rule of Showbiz, skal jeg lige sige her, det er Always Leave Them Wanting More. Oh. Råben skriver videre. Jeg har lyst til at søge på nettet efter fikserum for det univers, der er fyldt med partyalarm og Kenneth og Henning Hønsehus. De skønne mixis og DJ-brevet. Jeg tror, jeg skal ud og spille lotto på numrene 42, 66, 80, 29, der igennem de sidste år er blevet magiske. Jeg elsker jer alle i dette univers med elskers fulde betydning. Vi ses på en magisk ø. Største hilsner i selvfornækkelse, Ruben fra Putanesca kollektivet. Tak Ruben. Det er fandme dejligt at høre nu, hvor øh, jeg ja, brugte brugt så mange... Krafter på at lave og så mærke, at det resonerer derude og virkelig betyder noget. Den helt samme øh, initiativ og virkeløst vil fra min side blive bragt ind i det nye program, DJ Breds program på P6 hver torsdag kl. 7-21. Er det ikke plads, altså, det, det bliver længere programmet? Det, det, det er da meget fedt, altså... Alright. Nå, men tak for din besked, Råben. Det hey, glæder mig sgu. skulle. Det uh. glæder mig altså også til at få banket noget skarp og latinkongersvin på Danmarks radio. Uh. Som for eksempel det her, altså. Juan Luis Guerra, la Tlavesia. Bemærk dig noget high-hat i det her nummer, der bliver spillet så hurtigt, at det lyder som om, man tænder det der Føregård Jumping Jack Flash? Yo no encuentro en la Tierra otra mujer La he buscado en media, En los Alpes, en los Chancelice El Folk is what I had Y de paso subí en la Torre Ipel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State oh, No, no, no, no, y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendan. Como, no como tú no hay que me acaricien Como tú no me acaricias Ni en la China, ni en la Siberia Como tú no mi travesía. La China ni en la Siberia. Como tú, no hay oh, yeah. uh, y el amor como el tuyo es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Le digo yo que sí las nubes del cielo, besa las olas del alba, dime con la madrugada, jamás sin pedirme nada que tú me gustas. Como tú no, no es como tú no es que me comprenda, como tú me comprendes, como tú no es que me acaricie, como tú no me acaricias. la llena, y en China ni la Siberia. Kændet, C.C. Ilde, vi har dem alle sammen. Du finder ham kun her i DJ Braus. Puk op! Como tú no hay que me comprenda. Como tú me comprendes. Y me la Siberia. Jeg husker for to know know. år siden, jeg havde besøg af de der i Sylte, yeah. Sydtræns si kender. Og så fedt at have Sylte igen mig. Jeg er glad for alle de positive tilbagemeldinger, jeg har fået på programmet med Sylte. Jeg ved, der er nogle af jer derude, der har fået ørerne lidt mere op for Sydtræns. Si Sylle han name-droppet en kunstner ved navn Venetian Snares, som jeg har tjekket lidt ud i de seneste to uger, og jeg har fundet nummer, jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Her kommer Hand Throw med Venetian Snares. På The Chocolate Wheelchair Album. Vi hører noget ekstremt Frank Meade-musik. DJ Sylle. Du the what a bombie what a like what a bombie what a what a a a a a Loud and coming like another way you just can't grab. We're still a sniff coke and Bacillus! Okay. En kørestol lavet af hvid chokolade. Go! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Det er sådan noget vi har plads til på Lyrens kunstudstilling. Jeg har stadig ikke fået et så puttede jeg en CD i Discman og så havde jeg en anden CD med, som jeg kunne høre på vejen hjem. Og en af de CD'er, jeg lyttede meget til, det var den her CD, hvor det her musik kom fra. Hvad er det for en CD, du Det er en CD, der hedder Hard Normal Daddy Røde kunstneren Square Pusher. Som da du sagde, at vi skulle spille ved Deezian så kom jeg til at tænke på Square Pusher, fordi... Det var også bare en break brilliant akne, men så er det også sådan meget fusionsdanser. Jeg jeg... Det kunne jeg rigtig godt lide på det tidspunkt. Så jeg tænkte jeg, at det kunne være sjovt at høre igen. Jeg er lige på Men så øh, skal vi bare lytte til det. ikke se på vej ind til. Og hvor du på vej hen, du hører det der? Ind til Wons musikskole spillede du 21. Hvad for et instrument havde du med? Det? Jeg havde en guitar på ryggen, du. Guitar. Men lad os lytte til noget. Yeah, square pusher med nummer Cuba's World. Get a mixed joy. Men Gita, du skal ikke forleve op til det her på grund af sin Altså bare det, hvor vi må sige, at det choice, square pusher, det er som altid været. Altså. Cooper's world, square pusher. Giv en anden hip hop. Uh, Smuk hip -hop. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle, paid the price. Want slice, got the roll of the dice. Deep my life grinding all my, all my life. life. Running all my life, sacrifice, hustle paid the price, won a slice. Got to roll the dice, that's why all my life. I be running all my life. Cause I'm married to this gang. That's who I made my wife. Said I'd die alone. I told that bitch she probably right. One thing that's for sure, not a stranger to this life. Got a safe that's full of franklins and a shoulder full of stripes. Ah, don't know a nigga like myself. I say self-made, meaning I design myself. County jail fade, you can pull my foul yourself. Spyrage, swallow rocks, I'm getting high myself. Yeah, and damn right, I like the life I built. I'm from West Side 60, shit, I might got killed. Standing so tall, I think I might got stills Legendary baller like Mike, like Will. 96 and Polly, thug life on wheels. Up against the wall, squabble at Fox Hills. Like a motherfucking boss, ask me how I feel. Successful street first move. Da' bare, dj.nl. Runnin' all my life Sacrifice Hustle, pay the price Wanna slice Got to roll the dice, this why All my life I been runnin' all my life Been runnin' all my life all my life Sacrifice Hustle, pay the price Wanna slice Got to roll the dice, this why All my life, I've been grinding. All my life, I got everything I said I was gon' get. On my kid, in addition to that fact, I went legit. I'm the shit now. According to the way that I'm positioned in this biz, it look like I'm just gon' keep on getting rich. Ah, uh. Know uh, them Westside R.S.C.s is us. L.A.P.D. on my dick, I'ma squeeze and bust.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 Sacrifice, cause pay the price want a slice Gotta the roll of dice, That's why all my life I've been all my life all my life Been all my life Sacrifice throw pay the my life the dice, That's why all my life the all my life dice, all my life Gotta det mindre at opføre til sig selv hele tiden, men har indsendt interessant og rodet stof. Han er relativt karakter til... Hvem var det med hiphop-nummer? Det var Nipsey Hussle med Grinding on My Life. Tak fordi du lige hjælper mig her, mitsey. Jeg glemmer hjælp. Man skal huske at sige, hvem der er, der spiller. Ja, jeg glemte også at sige, hvem der har lavet det. Det nummer, det var jo et barcase med freaky behavior. Ja. Hvad er det for noget vildt gitarmusik, vi løber oh. til? Åh, oh, Miksel. Jeg troede aldrig, du vil spørge det. Manuel Götting. En tysk guitarist. Ej, lad os høre det, mand. Ethisk solo. Skru op, Miksel. op på 11. Hvad ain't no time for tears. Engelsk, og det betyder, du skal ikke stå der og ture din slot, hva'? Mr. Chris Alle de stemmer, der har gjort os klogere i løbet af de læbrede sprøvkasser tid her på The Lick Radio Jeg vil gerne have lov at sige tak til MixiVang og MixiKlæve og til The Lick Radio for de har troet på lille mig i ja, al denne her tid kom ind som et helt Ubeskrevet lille megalomant blad i radioverdenen, og så oplever er åbne døre her på The Lake Radio. Det skal du have tak for, Mester Vang. Jamen velkommen. Det har været en fornøjelse. Det var et øh... godt guitar det her. Ej, jeg elsker det... den solo. Ja, det er lige så i på kanten, det... han kan næsten følge med. Det er ikke en klog solo. Altså... Nej, det de hænger i med det yderste af neglene. Det er en ærlig solo. Det er rigtigt. Her kommer Günther Gormand med This Love. Er det kærlighed, der er i skat, kisten? Get light. Det er på En motor vand. er den er Det vil til det på du skærer Først efter program. Okay. Radio and smell the of leave. I've got the best of it, and I'm the rock it means. Inside of us now is this precious sea. To know this love to me? Is what I really need. But is this love if I just walk away? And if the truth be known, I guess that's okay. But till then, Günther Gormand med slår op. Jeg har ikke kunnet finde ud af rigtigt noget om Günther Gormand, over at han er fra Australien eller en eller, anden, han har en eller mærkelig blog, og han har aldrig været en eller sådan Hvem er det, der spiller originalnummeret? Det er det en version, er det ikke det? Det, det? det tror jeg ikke. Nå, jeg det synes, skru... jeg kender det her nummer i hvert fald. Nå, original det, det stuff kan, for det Günther Gormand, altså... Hvis vi har nogle lyttere, der går ud i podcastland og brænder ind med nogle øh, spørgsmål, øh, særligt vedrørende, at nu er det det sidste program, der lakker mod enden af der Breds brevkasse, og der kommer et nyt program, der hedder der Breds program, på er øh, på P6, om torsdagen kl. 7 til 21, to timer, med radioavis, kære venner, hvad siger I så? Altså, så kan man til at kunne høre radioavisen, Midt i Didier øh, de der program, ikke? Det jeg selv synes var pænt saftigt med radioavisen. Så vil jeg bare sige, hvis du er bekymret, eller tænker, det er godt eller dårligt, eller har en eller anden form for følelsesmæssigt udslag omkring det, så vil jeg bare fortælle, at øh, de der Brødes brevkasse har for mig altid været sådan en øh, hjemløse indkøbsvogn. Har du ikke set, når man sådan ser nogle landstryger, det vi, da jeg var barn kaldt for landstryger, eller hjemløse i dag, så har en eller anden indkøbsvogn, som de bare har investeret alt i, og de har ligesom lavet den rigtig nice med stripset en masse sodavandsflasker på til ekstra opbevaring på ydersiden, og de har nogle, måske nogle pakketæpper liggende nede på den der platform under selve vognen, og det er bare sådan, hvis man vil vide noget om sådan drøjt og effektivt design, så skal man prøve at betragte sådan en rigtig hjemløse indkøbsvogn, eller sådan en rigtig landstrygercykel, fordi der er altså nogen der, der, der går gangen og taler talen. Og de, de er brede, Jeg har altid aspireret til at være radioprogrammet, var en form for rigtig, rigtig god øh, hjemløse indkøbsvogn. Og det der så sker nu, nu går jeg over historisk nu tid, så nu skal du spids øre, det der så sker nu det er at øh, den hjemløse indkøbsvogn, som programmet altid har været den kører på sådan to forskaldningsbredder op ind i en øh, Toyota Hiace og en Toyota Hiace det er sådan der var en gang jeg skulle have lavet et nyt tag på mit hus og så fandt jeg sådan en weird handyman type på DBA som vil lægge et nyt tag på mit hus. Det var sort, og det var meget dyrt, og han, var han ankom i en Toyota Hiace. Toyota Hiace det er sådan den mest driftsikre varebil, man overhovedet kan få. Og hvis du en eller anden gang hyrer en eller anden øh, handymand til at udføre noget arbejde, så sandsynligheden for, at han ankommer i en lidt rusten, men velkørende Toyota Den er, den er stor. Så når du ser en hes, altså til så kan du bare nikke og sige. okay, det er, det er bilen. Altså. Det er en, det er en perfekt varbil. Altså. Den er på og billig drift. Og der er mange over det hele. Og det er ikke noget fancy, men det funger. Men det, der så sker nu, det er, at de brede prædvekas. Kører som den hjemløse indkøbsvogn, der er op af to forskallingsbredere og ind ind i en Toyota til det er så Danmarks Radio der er en Toyota til og så vi bliver ved med at gøre det samme, som vi hele tiden har gjort, men vi gør det bare på et større område ikke? fordi nu vi, har vi ligesom hjemløse indkøbsvognen ind i en hi -Ace. Vi ses om to uger på DR, venner. Tak fordi I har givet så meget til programmet. Vi rundt og leder og Og det så svært for os selv gør det så svært for selv hey! svar Jag var singel. Aina Det fina sen. Jag turger. Jag politiker eller några I uh love -huh.